die weese van die materie en die geeste wat haar oergrond vorm, op die tweede van die eerste maand 1847. Hierboe was al opgemerk, dat die doel van die materie nie kan le, in haar bestaan op sigself nie. Dat dit korek is, kan die mens makkelijk sien aan die voordierende ontstaan en vergaan van die materie. Die blare wat die boom een jaar versier, val in die herfs af en kom die voorjaar, dan is daar nog maar weinig van die blare onder die boom te ontdek hoogstens nog enkele blaarskelette, waarvan geen een in die toestand die volgende herfst meemaak nie. So gaan dit ook met die gras en met die vruchte van die bome, maar nie alleen die planten groei nie, maar ook minerale en vooral diere van elke soort ontstaan en vergaan. Berge, wat een paar duizend jaar gelede tot die hoogste wolkgebied uitgesteek het, is nou minstens die helfte so klein, want die skerp winde, die oplosende krachte van die bliksem en eis, het hier die trotse toppe verskuif tot kaf, en is niks meer as hoogstens een verbrokelende roodsblok, wat omself nog langsam oplos, iwers in een die diep kloof, en klein loos klippe moet hulle laat wegval, so dat hulle dier die invloed van die reën wind en elektriciteit, in die sanderige bergpaaikies en beddings in die berggebiede, langsam verweer en vernietig word. Dit alles is een gevolg van die veranderende swaartepunt van materie. Eens was daar kolossale groot diere op aarde, en ook oerwoude met reesachtige bome. Waar is dit nou? Waar is die mammoed? Waar is een van die bome wat die duisend jaar getrotseer het, en toe een boom meer hout bevat het as die hedendaagse klein woud? Vloedgolwe het gekom en alles dieper in die skoot van die aardkors laat versinkt, en vernietig op hierdie manier een totale geslag, ja nie net een generatie nie, maar wel duisende generaties van bome en diere, en van al hierdie dinge is daar nou niks meer op die oppervlakte van die aarde oor nie. Versteende beendere van hierdie diere word hier en daar gevind en bewaar in wetenskapelike kunst- en natuurmuseums wat dier die mense opgerig word, totdat die uitbrekende vier die laaste oorblyfsels van die zwaartepunte en die uit die oortijd oorgeblewe reste van beendere van die reesachtige oordiere in een disdanige stofachtige materie verander, wat gewoonlik dier die werkvrouwe sonder meer opgeruim word. Dit is namelijk die laaste, mees vluchtige oorblijfsel van alle materie. Wat die uiteindelike vernietiging van die bome uit die oorwerld betref, wat sy oorblijfsels heidig nog dikwils onder die naam steenkool aangetref word, Daarvoor is geen aparte verklaring nodig nie, want al die vier- en stoomuitvindings van hierdie tyd sal in een nie so baie lang tyd die laaste reste uit die koos van die aarde neem en opgebruik en so verrig die niet uitgevinde industrie van die mense dier vier en stoom die laaste vernietigingswerk van die restende oorblijfsels van die bome uit die oortijd. dus verander die vier hier nog die laaste swartepunt van hierdie materie en kyk, van dit bly nie juist meer oor as dit wat oor die akkers en velde verstrooi word, en wat in hoogstens een jaar, dier die inwerking van reën en elektriciteit uit die licht, weer heeltemal opgeloos word, so dat so n boom, wat dus eens meer as een honderd land bedek het, ook in sy laaste reste sy materiële bestaan heeltemal verloor het. Maar dit is juist die treurige, sal menige sê, dat al die bestaande een sekere vernietiging tegemoet gaan. Ek sê echter, Dit is glad nie tredig nie, want die materie is die dood, net soos die vlees die sonde is dier die dood. Moet dood en sonde dan bly bestaan? Ek is van mening, dat het beter is om alle vlees metertijd verloorde te laat gaan en daardier die lewe wat in die dood gevangen le, weer uit die materie vry te maak, as om die materie te steen en tenslotte al die vrye lewe in die dood van die materie te laat oorgaan, wat toch nooit my bedoeling kan wees nie, aangezien ek self as eeuwige almachtige oerkracht en mag van alle krachte en machte, self die mees werkelike lewe is, en dis nie vir die dood, maar slechts vir die lewe werksam kan wees. Omdat die materie maar net bestaan as een middel te regulering en vrymaking van die vrye lewe, kan die onveranderlijke bestaan van die materie onmoendlik die doel daarvan wees. Sy bestaan dis maar so lang is wat sy daar moet wees as middel tot die doel, en as daar, dier middel van haar, een levensdoel bereik is, dan vergaan sy weer asof sy nooit bestaan het nie. Oor die algemeen gemeen, soos jylle reeds weet, is die materie op sigself niks anders as die doelmatige verskyningsvorm van my uit my eie vaste wil nie. Daarom volgt dat die materie weer op die manier opgelost kan word as waarop sy bereik was. Hierdie vastmaak is juist die allerbelangrikste punt in die materie, of die levensbringende en behoudende beginsel. Word dit uit die materiële lichaam teruggetrek, dan is dit ook gedaan met die materie. So dat dinge echter nie te skielik voor die oor van die mense sal ontstaan of vergaan nie, laat ek die beginsel van my wil nooit so skielik terugtrek nie. En ek gryp ook nimmer eenpunt so skielik aan, dat daardier met eens iets in die lewe sal geroep word, of in die teenwoorgestelde geval iets onmiddellik sal vergaan nie die langsame verloop van die proces van die ontstaan en vergaan van groot hemellichame, waarom dit so is, kan jylle nou al heel makkelijk begryp. Dit is nou juist ook die geval by die aarde, namelijk dat haar levensgevende swaartepunt langsame rand kleiner word, totdat ook sy die lot van alle materie sal deel. Nou weet ons so grondig moendlik wat die oorsak van die verandering van die swaartepunt in die materie is, een van haar vergankelijkheid wat daardier bewerkstellig word, en ons weet ook waar hy die eindelike hoofdbeginsel van die swaartepunt in die materie bestaan. Maar toch sien ek dat jylle die essentie van die beginsel as het ware in beeld sou wil sien, ook dit sal hier getoon word. As het moendlik sou wees om die swaartepunt wat in die aarde werk met die natuurlijke oog te sien, sou mense dit sien as een vuur, wat met ongelooflike snelheid dier bepaalde organe van die aarde skiet, wat daarvoor geskik is. Daardoor word die reaksie opgewek, wat vir die behoud van die aardlicham in al haar onderdele noodzakelik is. Sou jylle die vier echter met jylle geestelike oog kan bekyk, dan sou jylle een jylle leer van talloese geeste ontdek, wat dier my wil hier gehou word, en wat aangespoor word tot doelmatige, bepaalde handelinge. Dit is dan die oergeeste wat verban is, om die omliggende materie tot daadwerkelike lewe te bring, waardoor hulle self op je gepaste tyd hoer en hoer opstuig en dan, met lichter materie beklee, met verloop van tyd tree vir tree in die volkome vrye leve kan oorgaan. Die soort geeste wat hulle self vir die sintuigelike oog as een vier vertoon, bepaald dus die werksame zwaartepunt wat alle materie tot leve bring. In die volgende hoofdstuk sal ons van naderby verduidelik hoe daar dier die swaartepunt via die verskillende laag van die aardlicham, dit wil sê dier die beendere, ingewande, aarkies en bloedjen, ook talloos en newe swaartepunte van die aardlicham tot doelmatige werking aangedry word.